Salmul 68 Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. afundat mă am în noroiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbita ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-u mai mult decât perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit-u s-au vrășmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acele le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut repriceperea mea și greșerile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe Tine, Dumnezeului Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperit abad jocura obrazul meu. În străinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am zmerit cu poțul sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de barjă Împotriva mea greiau cei ce se deau în porți, și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea către tine, Doamne, am stricat. La timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei tale, auzimă într-o adevărul milei tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbovește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă înnece apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzimă, Doamne, că bună în semila ta, după mulțimea îndurărilor tale, caută spre mine. Să nu ți întorci fața ta de la credinciosul tău când mă necăjesc, de grab mă auzi Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe El, din mâinile vrăjmașilor mei, izbovește-mă, că tu cunoști o cara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea ta sunt tot cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz, și am așteptat pe cel ce m-ar și nu era, și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere, și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și zminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă, și spinarea lor pură o gârbovește. Varsă pe pesei urgia ta și mânia urghită să-i cuprindă pe ei. Facă se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care tu i-ai bătut, ei l-au prigonit. Și-au înmulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Șterși să fie din cartea celor vii și cu cei drepti să nu se scrie. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăudavă-i numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și-i va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să râdă sărați și să se veselească. Cântați lui Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei fără în obeza săi nu i-au urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se târăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el. Și cei ce iubesc numele Lui vor locui în el.